Lyssna på det Kommunist, Sveriges Kommunistiska Parti, Borlöv och Sveriges Kommunistiska ungdomsförbund. Den som är i studion är Viktor Jan. Sveriges Kommunistiska Parti kan du nå kontakt med genom att gå in på www.skup.se där finns kontaktinformation till resten av landet. Alltså du som bor här nere behöver inte gå in där. Ni som behöver gå in där på www.skp.se det är ju naturligtvis ni som lyssnar på Radio Kommunist över internet. Och det kan man göra på sidan www.kommunisterna.se på, på www.skp.se, där finns som sagt all, all kontaktinformation. Där finns också länkar till vår tidning Riktpunkt, eller den finns där hela tidningen. Den kom för en och en halv vecka sedan ungefär, ut med ett nytt nummer. Det är ett lösvärt tidning. Passa på att gå in där och läsa. Vill ni ta en prenumeration på den eller vill beställa ett provnummer så kan man göra det på den sidan också ni som bor här nere omkring och lyssnar på radion direkt ni behöver ju naturligtvis inte gå dem om vägen utan ni kan komma till vår partilokal som borlöskommunisterna och Malmö kommunisterna har gemensamt inne i Malmö på södra Förstadsgatan 132 det ligger ända uppe vid Dalaplan så det är lätt att hitta dit vårt telefonnummer är 040 611 8882 040-611-88-82 mm. Om ni vill ringa och meddela att ni kommer, eller om ni vill komma en annan dag än en onsdag, för vi är där naturligtvis andra dagar också, men i huvudsak är det onsdagar mellan 19 och 21, då är vi alltid där. Ni som har frågor och synpunkter kring programmet, ni kan naturligtvis ringa direkt hit här till studion. Där är telefonnumren 040 43 70 70 eller 040 43 70 71. Ansvarig utgivare för programmet är Richard Steinberg. Dagens program, vi ska börja naturligtvis som vanligt med lite frågor kring arbetslösheten, vårt tidsgissel kan man säga. Vi ska också ta upp lite kring Moderaterna och deras eh, stämma som de håller på. Och vi ska prata lite om de senaste tider, eh, händelser som ungdomarna i stor eh, omfattningen egentligen har varit inblandade. Vi tänker på eh, Romano Traj och, och Reklaim de Rosengård om jag nu uttalade rätt Rosengård var ju rätt uttalat men reklam är jag var lite osäker på men det spelar inte så stor roll arbetslösheten den fortsätter att stiga och stiga det var tionde svensk alltså av den arbetsföra eller den befolkningen som är i arbetsföra ålder, är nu arbetslös och det verkar ju naturligtvis lite konstigt då när man hör hur mycket de gör för att eliminera arbetslösheten. Ungdomsarbetslösheten är 30 procent det är samma där, man pratar jättemycket om vad som behövs skattesänkning och allt möjligt vi har ju synat de här åtgärderna vi kommer att ta upp de här åtgärderna i samband med vi pratar om Moderaterna men vad som är viktigt, det är ju att folk börjar kämpa för rätten till jobb, därför att det är en mänsklig rättighet att ha ett arbete För sin och sin familjs Försörjning Det skrev Sverige på redan 1947 Om att Så skulle det vara När man skrev på FN-deklarationen Om mänskliga rättigheter I den paragraf 23 står Var en har rätt till ett arbete För sin och sin familjs försörjning Då alltså om man om man inte ska bryta mot de enskilda rättigheterna så innebär det att man inte kan acceptera den arbetslösheten som finns idag. Och den är naturligtvis helt onödig eh, om vi hade haft ett samhälle som producerar för samhällets bästa. Och inte producera för att enskilda ska göra så stor profet som möjligt. För det säger sig själv att nästan en halv miljon människor ungefär skulle kunna bidra med mycket till, till det här samhället. Vi har de behoven både inom skola, barnomsorg, sjukvård och allt annat. I Malmö ska man upp på universitetssjukhuset som också berör ju naturligtvis regionerna runt omkring man ska skära ner med 300 miljoner kronor och det innebär att man får sparka folk för man kan ju inte göra på så mycket annat vis. Det blir en firm 600 människor ytterligare som blir arbetslösa. Vad Malmö skulle behöva göra, eller inte Malmö utan det är region Skåne naturligtvis. Man skulle naturligtvis behöva höja skatterna som att man ser till att man får en ordentlig sjukvård. Istället så gör man precis tvärtom, sänker skatterna samtidigt som man delar ut de skattemedel till privata företag för att de ska kunna göra han är halker men en sån politik så leder det ju naturligtvis till arbetslöshet. I ett socialistiskt samhälle skulle det ju naturligtvis vara fullständigt onödigt därför att där producerar man för att vi ska få det så bra som möjligt och leva så bra som möjligt, alla. Och skulle det vara så att det var, fanns ett överskott av arbetskraft ja, då skulle ju naturligtvis man inte göra som här. Att det fåtalet som är kvar och har jobb, de ska ju och häcken ur sig och blir sjuka och ofta och de går i vägen och allt möjligt. Det är en sjukdomsart som har ökat jättemycket. Nu erkänner man det visserligen inte. Försökningskassan bara plockar bort det. Sådana sjukdomar gillas inte en, enligt dem. Men det gör ju inte att situationen är bättre för de människorna utan för att man försöker dölja det genom att det inte finns. Det är med ungefär som strutsen alltså. Stika ner huvudet i sanden så säger man naturligtvis inte vad som händer runt om i omgivningen. Då säger man inte alltså att det är 10 timmar till exempel få komma in till sjukhuset akut då då kan man och man kan, man kan blonda för att 50 000 unga människor här i den, den här regionen saknar bostäder. Det är mycket man alltså om man är som strutsen som de här politikerna är därför att de vill sänka skatterna för de rika och de vill uppfylla alla EUs direktiv som gör alltså att den offentliga sektorn i princip ska slut. Man ska inte ha någon offentlig sektor det är det EUs mål alltså det är det målet med, med med de här eh, fyra friheterna att allting som kan drivas privat ska vara privat alltså de enskilda ska garanteras profeten. och det är ju naturligtvis de stora bolagen som styr EU som är intresserade av det och eh, som du tidigare nämnde så alltså just det här med att man skulle ha haft en annan typ av eh ekonomi istället för att ha just den här marknadsekonomin som vi har i Sverige vissa människor skulle kanske kunna bedöma men det är bara på, men det är bara att ta exempel som faktiskt finns idag som Kuba och vi har Vitryssland som också har behållit och inte öppnat upp så mycket vi har Venezuela som försöker köra en annan väg nu och de här länderna har ju faktiskt inte drabbats särskilt av just av den här krisen nej så är det ju naturligtvis men däremot som man säger de baltiska staterna där är ju rena rama slakten av om man ska säga välfärd eller vad man ska kalla det men, men alltså, man slaktar mig lönerna med 30-40% därför att världsbanken kräver det EU kräver det och Sverige kräver det, det alltså svenska banken det är inte den svenska arbetarklassen eller de arbetande folket i Sverige som kräver att letarna ska halvera nästan sina löner. Utan det är bankerna som har gjort stora profiter där borta. Men nu känner sig oroliga för att letarna har gått i vägen kan man säga. Och tappat bort eh, den så kallade exportfördelarna man hade när man hade låga löner. Och man kunde syssla med lönedumpning och allt möjligt. Då, alltså, då var det inga problem. Då ville man låna ut pengar till dem. Därför att det gynnar storfinansen. Vi ser nu till exempel att vi ska ha ett eh, nytt val i Irland till eh, angående ratificeringen av Lissabonfördraget. Nu har eh, Intel och ett annat stort amerikanskt dataföretag de har en hel del in industri där på Irland. Och de har nu ingripet i den eh, valgörelsen genom att bidra med 3 miljarder till ja Och vi vet ju hur mycket ja-sidan här i Sverige och, och EU kommer att satsa med en massa tomma löften till erländerna för att de ska förmå dem att ratificera Lissabon-fördraget. Jag hoppas ju att eh, att, att den irländska arbetarklassen, för det är ju naturligtvis den som är är den viktigaste faktorn är att man säger nej till Lissabon-fördraget. Här och Susanne, om de brukar man ju vid alltydliga tillfällen räkna som arbetare också. Och det finns många arbetare som är medlemmar i socialdemokratin. Det ska vi inte förneka Men det riksdagsgruppen svek fullständigt man följde helt och hållet EUs direktiv och röstade för ett eh, Lissabon som absolut inte gynnar arbetarklassen Vanja Lombe vedin gick ut och, och spred lögner om det för att man skulle kunna, alltså man ville dämpa eh, optionen mot det och få väga folk alltså ett, ett, ett, en folkomröstning om det. Och det gjorde man bara för att man skulle kunna driva igenom storfinansens direktiv. Men där ser man ju väldigt tydligt, och visserligen om man sett till EU-val och allt sånt, alltså här ser man i en folkomröstning vem som lägger pengar på vad Det är ju inte så att nej-sidan alltså inte går kring och lägger 3 miljarder kronor på att de inte vill ha utan de ligger, precis som du sa för att man ska få igenom ett ja då visar det ju också vems intresse det här Lissabonsfördraget är det är ju så att de springer kring och lägga pengar på någonting som de inte är intresserade av något sådant. de tre miljarderna har de annars kunnat ge till de som är anställda utan de, här, de tror och de vet också att de kommer att få stora fördelar just med det här Lissabonsfördraget och det innebär ju i sådana fall att arbetarna kommer att inte få stora fördelar med det. Nej precis och vi ser redan nu att alltså, man har lagt en då angående tjänstedirektivet nu, för EU fordrar ju det och det innebär ju egentligen att den svenska kollektivavtalsmodellen kommer att urholkas därför att eh, innan så har man ju vet, eh, angående tjänstedirektivet räckt att man förhandlar med de representanterna som var här i Sverige från, från ett annat bolag, men nu måste man åka till Irland eller Luxemburg eller, eller var de kommer ifrån och förhandla där med, med dem. Och nu protesterar Vania Lombu ved med detta. Men hon var ju pådrivande i frågan om att man skulle snabbt säga ja till Lissabonfördraget. Hade man inte sagt ja då så hade man kunnat använda dem. Alltså ja, man kan kalla det utpressning eller vad man vill. Vi ska inte ha ett lissabon som inte garanterar arbetarna, de fackliga och kollektiva rättigheterna som innebär den svenska modellen. Det vi har stridit för, alltså en av sin storstrejken 1909 i hundra år alltså har man kämpat för att vi skulle få rätten att teckna kollektivavtal och ha ha ett, eh, normalt ha Och det, ha ha ha ha ha ha och susanna ha sålde bort. Radiokommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöv och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Vi som är i studion är Viktor och Jan. Telefonnummerna till studion är 040 43 70, 70 och 040 43 70 71. Om du har frågor eller synpunkter på det vi diskuterar. Den här skivan av Björn Arselius, svarta egnet. den tillägnar vi Moderaterna som har sin stämma uppe i i Västerås är det i arbetarstaden Västerås som man säger, för det är en stor andel, alltså det har varit storindustri den här, um, vad heter man alltså säger ja, de finns där fortfarande men de, liksom alla andra industri har naturligtvis flyttat ut till låglöneländer så mycket som möjligt där de kan göra större profiter det är ju inte så, alltså trots att det är från början ett företag, alltså det är en svensk arbetarklass som har slitit ihop deras vinster och gjort det, det möjligt för dem att investera och utvecklas. Så är man inte speciellt tacksamma utan tvärtom, då drar man iväg så fort som möjligt. Därför att det är pengarna som talar för dem, den typen av folk. Och det är den typen av folk som moderaterna försvarar. Det är storfinansens parti nummer ett. Även om folkpartiet, centerpartiet och KD försöker också bli i samma box så kallad. De vill också kämpa för deras intresse. Och det finns ett nytt parti nu som stampar på dörren till Riksdagen kan man säga eller försöker ta sig in. Eh, Sverigedemokraterna. det är också samma skruta. Det är storfinansens verktyg för att bekämpa arbetarrörelsen i dem och sen är det ju naturligtvis att man har fått hjälp av socialdemokraterna och den där så kallade oppositionen därför att de har inte velat föra någon annan politik det är ju inte vad de hittar som, som administrerar politiken utan det är ju vad, vilken politik som blir resultatet den moderata partisteman kan man säga alltså deras slogan borde vara tillbaka till framtiden eller, eller någonting sånt för att deras framtid ligger på 1900-talet, de ska bli som Susanna på 1900-talet det kan man ju säga det säger en hel del om Susannas politik, men de här muterade dinosaurerna de tror liksom att folk ska gå på den visan att, att man kan återskapa det som hände på 1900-talet år 2010 eller 2009 är det fortfarande, så är det naturligtvis inte, de förändringar som har De kan man liksom inte rulla bakåt på något vis. Det är inte så att den politiken var bättre på något sätt heller. Därför att det är den politiken som har lett till den situationen vi har i, i Sverige idag. En halv miljon till exempel utanför arbetet. Vi har en regering och en riksdag som beslutar att slänga halva BNP i gapet på bankkapitalisterna. Det är ju naturligtvis det är vad den här politiken har lett till. Så därför är det ju inte mycket att hänga i julgranen, de här moderaterna om man vill ha en politik som ska tillfredsställa det arbetande folket. Ja, deras sätt att lösa arbetslösheten är ju också väldigt märklig alltså du sa att det en halv miljon det är ungefär vad man om en halv miljon människor som är arbetslösa sen kommer de och så säger de ja, vi har ett bra förslag att vi ska sänka skatten så får vi få 10 000 fler i arbete visst, vad händer, vad, vad händer med de övriga 490 000 i, det, som är arbetslösa alltså det, det visar sig ju att de här människorna är ju inte kapabla ju egentligen till att lösa arbetslösheten inte, vet du, sociala Heller, de är inte kapabla till att lösa arbetslösheten, för de har ungefär liknande förslag, de säger visst om vi satsar 3 miljarder till i offentlig sektor så får vi kanske 10 000 till det andra som är anställda så att de är ju alltså, de kan ju inte de har ju egentligen i grund och botten ingen politik för att lösa de problemen som finns idag i, i Sverige nej absolut och, och det, alltså det, det är ju det som är att när man föreslår skattesänkningar och borttagningar och arbetsköparavgifter och allt möjligt sånt det, det visar på innehållslöter jag menar de har, de har ju om några snackat om hur förhålliga bidrag är alltså avkassan ska ju göras eh, det ska vara, den ska vara så kort tid som möjligt det är en omställning men man har alltså ingenting emot att 1 500 miljarder i bidrag till, till storfinansen. Det är inga problem. Och, och, och samma till olika företag har man inga. Nu vill man inte gå in och, och skjuta till 3 miljarder i saubas. Alltså, det finns ju sådana tillfällen. Alltså, de vill göra det på annat vis. Så det handlar ju också om vilka grupper som man egentligen har kontakt med också. Det är ju inte bara så att bara för att Moderaterna inte stödjer kanske ett, ett storbolag i, i en, eller en svär om man ska säga så, för det är ju inte bara SAB, det, det blev ju flera andra bolag runt omkring. Så alltså, om man inte tillför pengar till dem så betyder det ju inte att man inte tillför pengar till andra utan det är ju vilka intressen och vilka förhållanden man har ju med de andra bolagen Socialdemokraterna hade gärna skjutit till pengar, men de kanske inte hade skjutit till pengar till något projekt som Moderaterna har gjort. Men det kanske ligger, de har kontakter med dem istället. Mm. Nej mm, alltså Moderaternas historia, det är ju en svart historia som som gör Seljus om svarta gänget och, men nu vi pratar om bidrag och sånt, det jag bidraget de har alltså i bidrag lyft ut från våra skattepengar nu de senaste två åren bara från i, i riksdagen så har de lyft ut 103,7 miljoner kronor alltså på de sista två åren och som man säger, alltså sex år med moderatornas eh, eh, sex, sex bidrag- alltså som de tar från oss skattepengar- skulle till exempel spara bort- att vi släpper att skära på sjukvården i Malmö. De är själv så men det syns ju också på de politiska bröjlerna de har. Alltså det, det är ju så att ingen av dem egentligen- har någon gång stått i förvärldslivet- arbetat eller på något sätt- utan de har hela tiden sysslat med politik. Och på det, jag vet inte varför man tror att de begriper mer än alla andra människor. För det gör de inte. Tvärtom. De begriper mycket, mycket mindre. Men de har alltså mötas hela tiden av storfinanser. Och, och av dem som tjänar på deras politik. Det vill säga de rika. För de blir hela tiden rikare. Men de fattiga för att till pengarna. Men det som också är lite konstigt är just de här politiska analyserna som alltså man har sett de senaste två, tre visserligen har alltid varit märkliga men just, att alltså, Moderaterna går ut och babblar hela tiden om sin förnyelse Fredrik Reinfeldt har gjort det nu också under den här stämman men alltså, jag förstår inte fortfarande riktigt var den förnyelsen egentligen, var den ligger någonstans. Vi pratade ju redan om det här för ett par år sedan då när vi sa att, ja det är klart att Moderaterna behöver inte egentligen slåss mot fackföreningen än idag, när man gör det faktiskt genom när EU gör det. Det är bara att peka, liksom. De kan säga, att tyvärr, vi vill gärna hjälpa, men vet, EU bestämmer idag, så, så, så vi kan inte göra någonting åt det. Alltså, det är ju därför man skapar ju sådana här överstatliga organ till kapitalet. Det är just för att man ska flytta ifrån besluten, samtidigt göra det svårare att protestera. Så kan medlemsländerna inte säga någonting egentligen. Vad ska vi göra? Vi har skrivit under ett kontrakt så vi kan inte göra någonting överhuvudtaget. Så det är klart att de här så kallade nya moderaterna, de går inte kring och slås med eh, fackförändringarna helt öppet på det vi varför skulle de göra det när man har ett annat organ som gör det åter så den där, den där förnyelsen på något sätt, den den jag inte och det här med gamla tidigare man skulle alltid vara med i NATO men det där finns ju ingen anledning för att springa omkring och köpa som det där med NATO-medlemskap när vi genom det här partnerskap får fred hela tiden samarbetar och nästan till och med mer och mindre smy, smyganslutna till NATO idag ju så, så, så de här som har menar att det är en stor förnyelse, det är en stor förändring av det moderata samlingspartiet, alltså på det är ju bara en massa egentligen. Att de på något sätt har, har flyttat sig till någon form av midfåra som man alltid påstår och ligger nära Socialdemokraterna. Utan vad som har egentligen har skett ju, det är att Socialdemokraterna idag för en politik som är väldigt, väldigt lik den som är Moderaterna. Enda Moderaterna har gjort det att de har tagit en retorik från, från Socialdemokraterna. Så vad de egentligen ligger på vänster- och skolan, det är rätt långt ut på höger, alltså deras politik. Ja, yeah, alltså... Moderaterna, det är ju ett eh, gammalt parti kan man säga Valmansförbundet som bildades någon gång 1904 det, det var ju också alltså, hög om då eh, skulle avlösa av den, alltså, de moderna industrikapitalisterna och jag menar den första striden de strider fortfarande med fackföreningen på alla sätt och visar även om de har hjälp av EU naturligtvis och framförallt så tror jag de har den allra största hjälpen av ledningskarnat inom fackföreningsrörelsen och socialdemokratin. För de är absolut specialister på självmöblas. Alltså, jag menar, de, de gör ju allt som kan för att eh, verka så åtminstone. För att folk ska bli förbannade på facklampa och på dem. Jag menar, Vanja den som då eh, förespråkar Lissabonfördraget trots att hon nu sen vet att hon har fel. Hon måste redan då vet att hon har fel. För han säger ju inte läskunion borde. Borde för, för, för alla visst vis det. Och vi ser med de direktörernas pensionsavtal och sånt men jag menar Moderaterna har, ju, har sina rötter från den tiden när man då absolut inte ville att folk pöbeln, kallade man dem då skulle, alltså arbetarklassen pöbeln skulle inte få rösträtt för vem ville styras av en pöbel sa man, så de är inte speciellt demokratiska heller och jag menar, det var de det var dem, alltså det, för, deras förgångar som borde ut militär Rövdalen, och sköt ner fem som vid många arbetskonflikter då innan de förlade regeringsmakten efter odolen det var ju första gången då Sosanna trädde till och fick majoritet det var när de hade mördat arbetare i Ådalen och, och, och bordrat ut militär mot dem. så jag menar, och, och under andra världskriget, det var de kompis med nazisterna, fascister och falangister det är helt rätt som Björn Marcelius säger, och att det är samma svarta gäng fortfarande det, det visar sig väldigt ofta, så fort det är någonting vi ser nu till exempel när man angriper Laos, alltså då de rättigheterna som ger oss ett minimalt skydd då alltså är man inte alls då tar man till vilka metoder som helst och jag menar ungdomsförbundet har ju många gånger varit inblandade i de organisationerna och så ny, nynazistiska rörelserna och rekryteringspausen. för dem är ju ofta Moderata Samlingpartiet vi kan ju säga att han är kommunalfullmäktigeledamoten inne i Malmö Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Vi som är i studion är Jan och Viktor. Vi har telefonnummerna till studion är 040 43 70, 70 eller 040 43 70 71. Om du har frågor eller synpunkter på det vi pratar om. Vi... Vi, vi ska fortsätta prata lite om moderaterna, för de använder ju ofta väldigt värdeladdade begrepp. De kan till och med prata om solidaritet, och detta har Björn Alselius sjöng om egentligen. Så den borde vi tillgänga Bildt och, och, och andra ledande moderator, lite ren, och... Ja, även Reinfeldt naturligtvis de tycker det är solidaritet och deltar i USAs krig borta i Afghanistan genom att mörda över tusen civila 1200 civila hade dödats där borta och hur många som har blivit glämlästade det vet jag inte men det är, solidaritet. det är solidaritet enligt deras uppfattningar det stämmer ju inte med vår uppfattning. För med solidaritet så menar vi ju att man verkligen ska hjälpa människor. Alltså i synnerhet vår solidaritet omfattar mest de fattiga och det arbetande folket. De vi är klassbröder med helt enkelt. För det är de som har det svårast. Över hela världen så kämpar de mot det lilla fåtalrika som egentligen Moderaterna representerar. De använder oss i ett annat begrepp Frihet. Det är ju också ett, ett begrepp som de eh, försöker lägga beslag på. Att Moderaterna på något vis skulle stå för frihet. Men så är det ju naturligtvis inte de enda friheten de egentligen står för, det är friheten att äga, alltså äga produktionsmedel, det som borde naturligtvis vara en del av samhällets allmänna tillgångar, det tycker de att det är viktigt att det är enskilt ägande det är egentligen den enda så kallad frihet, men den friheten ska vi samtidigt veta innebär ett väldigt tvång för många andra, för att tvingar alla andra att sälja sin arbetskraft och för att de ska kunna köpa arbetskraft och driva dem. Med frihet vill vi ju ha mycket andra saker. Vi vill ju ha ett frihet att få vara med och bestämma i politiken. Det är den allra enklaste formen av frihet. Men den förvägras vi. Ja, alltså man använder ju alltid friheten på något sätt som att har man eh, allting i den vet du, som tillhör staten som är den offentliga sektorn på något sätt är tvång som man eh, står i förhållande till och därför måste det finnas privata intressenter som ger oss frihet och eh, de som också väldigt, eh, väldigt, väldigt brukar använda frihetsordet demokrati och allt det där det är, det är inget tramsor men de använder det på ett visst sätt det är ju liberalerna också, folkpartiet de är väldigt. De med en Jag tror det är någon de som har en t-shirt som det är något sånt det är frihet att ha pengar något senare. Och, och på sätt och vis, alltså de har rätt ju. Alltså det är ju en frihet att ha pengar. Men då måste man ju också ställa, alltså då måste man dra ju den fulla konsekvensen av ett sådant uttalande som de känner ju. Alltså om det är frihet att ha pengar, alltså då måste ju en person som har, alltså ägaren äga produktionsmedel, har ju 10 gånger frihet en till exempel en städare eller något annat alltså, och frihet är ju också måste man ändå, om man ska driva det till sin spets, det är ju ändå en, en stöttepedlare i demokratin ju egentligen, mm. så det innebär det ju att en person som äger till produktionsmedel har ju 10 000 gånger mer frihet, 10 000 gånger mer demokrati än bara en enskild person som jobbar låt oss säga på Volvo som nu måste gå med på lönesänklingar så att, alltså, men de gör ju aldrig de här konsekvenserna av de här analyserna utan när man, man ser de här som jag tidigare nämnde, de här så kallade experttyckarna på SVT och allting, de ställer ju aldrig de här frågorna till dem, utan de ställer ju bara en, en massa icke-frågor egentligen, eh, mer eller mindre. På, nej, på den eh, dinosaurstemman ska de diskutera sjukvården. Och, och där är också ett område som eh, enligt Fredrik Grenfeldt är en väldigt... Eh, alltså väldigt eh, utrymme för frihet alltså det är en frihet ju att få sjukvård tycker vi också, det, det delar vi an. men sen sen så på något vis så får han korslutning därför att sen påstår han att friheten eller där eller, eller jämlikhet fri, fri och jämlik sjukvård det handlar inte om privat eller offentlig sektor utan jämlikhet och kvalitet påstår han men problemet är att de två sakerna är ju absolut inte förändiga alltså det, det, det kan inte vara förändigt med frihet att vissa ska ha rätten att förtjäna pengar på min sjukdom eller på din eller någon annans sjukdom för då innebär det ju att den personen skäl resurser från samhället som skulle kunna användas till, till andra insatser inom sjukvården och det innebär ju alltså en kvalitetssänkning om man tillåter privat sjukvård. Det har vi sett hundratals gånger här i det här landet och i alla andra länder där man tillåter en, en utbredd eh, privat sektor av sjukvård. Då är det ojämlikhet. Det är de som har pengar som har möjlighet till sjukvård. Inga andra. De får ligga dö på gatorna som i USA eller på många andra ställen. Men det är, ju, det är ju det som är ju friheten. Att du har ju friheten att konsumera egentligen. Det där, det där det ligger liksom egentligen att om du kan konsumera så har du frihet. Kan du inte konsumera så har du egentligen ingen frihet. Alltså man måste ju sätta begreppen mot varandra i så fall. Vad är då ofrihet i sådana fall? Ju. Det blir det ju i sådana fall om man inte kan betala sjukvården. Då är du ofri. Då kan ett system som Fredrik Reinfeldt på något sätt propagera för. Han kan ju inte använda ordet frihet i sådana fall ju, i det här bemärkelse. Utan han ju, om man ska ju vara eh, tydlig mot honom så ska man, så, så, så man precis som vi säger. Fredrik, du smakar bra massa skit på det den enda friheten du egentligen tänker på det är att kunna känna profit på alla områden som finns i samhället ja vi brukar ju ofta definiera friheten frihet som insett nödvändighet alltså därför att begreppet frihet har ju alltså det är en väldigt värdelad och sådär men, men alltså frihet kan ju bara liksom inte ta sig eller på något annat vis för ofta är det då som till exempel privatiserad sjukvård, privatiserad skola den inskränker ju andra människors frihet och, och då är det ju naturligtvis ingen, ingen frihet att eh, prata om, så därför är deras modord frihet alltså egentligen bara ett sånt det hörs vackert och den som lovar frihet och sånt den får kanske många röster men det är för att folk inte vill sätta sig in i vad de egentligen menar med sin frihet. Det är viktigare att ta del av den politiken som man erbjuder. Titta, verkligen syna politisk, det politiska innehållet. Och det var ju det, eh, det var det Björn och som har oss om, att tidningsmedia, medieredaktionerna är så helt uppskrämda. De vill bara i stort sett återge vad de eh, själva säger politikerna att, och tv och alltihopa, det är därför naturligtvis de inte ställer frågorna därför att de är också beroende av det systemet alltså att, eh, att eh, hela det kapitalistiska systemet är ju beroende av att de kan hålla upp en falsk mask och kalla det för något annat än vad det egentligen är för egentligen hela deras politik bygger på en stenhård diktatur helt enkelt een steenhoord dictatuur över ägandet över ägandet av produktionsmedel och eftersom de äger det som privategendom så innebär det naturligtvis att de styr också hela landets tillgångar styr hela landets möjligheter och om vi inte har politiker som vågar ta makten ifrån dem och det har vi inte haft på länge det är därför vi behöver fler kommunister i Sverige. Alltså om det hade varit oväsentligt som Fredrik Reinfeldt säger att om det är, vet du nog, om det är offentlig regi eller privat då är det är ju självklart att han låter det kvar kvar ju i offentlig regi. För han vet ju om ju att det är bättre att ha offentlig vård än en sån här privat. Alltså man har ett system med båda. För det, precis som du säger det resulterar ju bara i att människor inte får den adekvata vården som, som de kommer att behöva sen. Så att därför är det ju liksom. Det är massa strunt på. Det är precis som det demokratiuttrycket som de är oftast är väldigt, väldigt angelägen om, om att använda hela tiden. Är, är man, stödjer man inte det så är man helt enkelt inte demokrat och då blir man liksom, vad ska man då svara? Ja, nu, nu ska ju de enligt stämman också bli eh, Sveriges statsbärande parti de ska överta eh, historien alltså, de ska överta de ska gå till en politik som var modern på 1950-talet kanske, eller omkring. det är egentligen konstigt att man inte sätter sig i samarbete då med socialdemokratin, om man är så överens med dem, det är kanske förberedelsen till en partisystem man börjar förbereda här i Sverige då blir det ju, jag menar EUs direktiv, varför ska man då med många partier till? på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Vi som är i studion är Viktor och Jan- Glöm inte att ta kontakt med kommunisterna genom att gå in på www.escape.se eller www.kommunisterna.se om du vill höra på radioprogrammet i efterhand. För vi behöver verkligen fler kommunister i det här landet. Nu ska vi prata om en sak som hände i förra veckan. Vi påannonserade lite där. Det var Reklame Rosengård. Vi hinner kanske ta på Romano Trajöse. Det var den fritidsgården man ockupade. I Lund. Ungdomarna där, där genomförde sig en manifestation när man hade fullmäktige och krävde att det skulle öppnas men de blev avsnästa och utkastade. Så fungerar demokratin. Man får inte längre protestera mot de här ayatollernas beslut. Viktor han var med, han bodde på Rosengård så han hade absolut rätt att få leva att vara på Rosengård det har ju varit diskuterat om man fick lova att åka till Rosengård om man inte var Ja, och jag har ju rätt att gå på politiska manifestationer som hålls i i Rysengård. Det har ju inte resten av landet eller resten av i alla fall Malmö att göra på Rysengård på Stömmand. Men fall, den här var rätt intressant, den här Reclaim the Rysengård, som de kallar sig. För vi var där, jag och några andra medlemmar, både från partiet och från ungdomsförbundet. Och vi satt ju på den här lilla plätten när de, vet du, de här arrangörerna kom. Och de som ville delta i det här. Och det intressanta med det här var att eh, det började så här att vi satt där, och sen så kom det helt plötsligt, det var säkert en hundra poliser där runt omkring. Och där, de fanns till och med en helikopter uppe i luften. Det var, jag vet inte vad de förväntade sig, men de hade till och med det i alla fall. Och så kommer det helt plötsligt dit till ungefär 20 poliser som sprang in i den här cirkeln där var människor stod och satt. Och då gick in av våra partikemotor och ställde då frågan till den här polisen. Och är inte det lite onödigt att springa omkring och i vimlet? För det gör man ju aldrig på någon annan politisk manifestation och sånt. Nej, men de tyckte det var helt okej okay alltså att så göra på det viset. Och sen kommer det, det märka, alltså det som skedde där. För man har ju läst rätt mycket, vissa har läst om det ju på media. De står så här ja, de rusengårdsborna sparkar iväg dem och sådana. Alltså det är första gången, första gången som jag sett det i Sverige Detta är, detta är normalt alltså i alla andra länder alltså. Detta är inget som är normalt Men det är första gången jag ser att statsmakten På ett öppet sätt samarbetar med kriminella gäng alltså. Jag har inte sett det tidigare här i Sverige Men här sa man det väldigt, väldigt tydligt Här kommer ungefär 10-15 personer Som är med i ett kriminellt gäng Och helt plötsligt börjar slå på och faktiskt möteställde Och börjar riva sönder grejer och sånt Och polisen står ju där men de gör ju ingenting alltså. Det är inte så att de ens går emellan och försöker få in att det blir bråk. eller Nu har de inte ens sagt till dem att ni måste respektera mötesfriheten och något sådant. Utan de går inte ens emellan alltså när de här människorna börjar pocka på varandra. Så att de bara står och tittar på alltså. De gör ingenting. Sen så, så flyttar sig demonstranterna. Nu är det så att de, jag pratar ju med dem sen ju. Så jag ställer frågan, varför flyttar ni och sånt, är det så att ni var reda? Så nej, nej, jag menar, det var ju ändå kanske 100 personer, där kom 15 personer, så det kan vara så att de skulle vara reda. på Så sa de att de ville inte ha bråk, alltså, med eh, särskilt inte med folk från Rosungorna, så de ville ändå göra någonting för Rosungorna. Och, alltså, men jag tyckte ändå att eh, det märkligaste ändå var ändå reaktionen sen alltså det var en journalist till och med som klappade ändå på eh, armen och sa ja det var bra jobbat en polis som man intervjuar som till och med finns i Not och och med skönskan, så eh, skattar lite och där att han skrattade lite och sen så sa han att ja, han, de, nu släpper vi göra det jobbet nu gjorde de det åt och så står han bredvid en av de här i, i det här gänget alltså. och jag menar det är ändå märkligt att inte en enda tidning tar upp det här faktumet att de har samarbetat tillsammans i just för att köra bort demonstranter. Alltså som jag sa, det, detta är ju någonting som är vanligt. Vi har ju sett det i Italien, vi har sett det i Frankrike, i England försökte, vet du staten använda eh, de olika organiserade eh, legorna för att slå mot ERA fast ERA har skjuttit ner dem direkt. De, är ju, de här gängen är ju vanliga vid att hota gamla tantor och sånt där. De här är bara, <laughs> var ju vana vid slåttsmål med, med det engelska militären så de hade ju inte mycket där att komma. Men man har ju sett hur de och har gjort samma sak i USA till exempel. Där mm. man har slått mot fackföreningar, mot de svartas rättigheterna och man har använt dem att försöka mörda Fidel Castro också. Mm. Så att den här sagan, skrönan om att eh, organiserad brottslighet har någonting med att det fattas ett våldsmonopol eller <laughs> något sådant. Det är ju bara ett massa trams. Utan det syntes väldigt tydligt här vad den organiserade brottsligheten egentligen är för någonting. Och det är en form av paramilitär styrka till eh, staten och ingenting annat alltså. Mm. Nej, och det är man naturligtvis i propagandan för att så de som vill, mot de som vill förändring. Nu var det ju, om man, man kan ju lätt för uppfattningen när man har läst av media att i den demonstrationen fanns inga Rosengårdsbor överhuvudtaget. Och det är väl också någonting som du eh, känner till, eller vet, om det fanns några Rosengårdsbor. Jo, det är klart att det fanns en hel del Rosengårdsbor. Alltså det, det var ju inte bara så att, eh, att det var bara jag som var från Rosengård som var där. Utan det var faktiskt väldigt mycket människor som stod runt omkring. Och sen eh, efter bråket, så när eh, den här, eh, vad ska man säga, den här festen, ja, yeah. den, den flyttade sig lite dit. Så kom det dit väldigt många människor från eh, Rosengård alltså, som deltog i det här mm. Så, så att det där är bara en stund på. Men jag menar man ser ju väldigt tydligt alltså massmedias eh, syn på de här sakerna. Man hör alltså, när någon skriker på Sverige och inte ens slår på dem utan står skriker utanför deras manifestationer och sånt. Då skriver de 20 artiklar och säger att det är till ut mot demokratin och någonting, så borde man mer och polisen skjuta ner dem menar dem mm. ut, och så de eftersom de hotar demokratin. Eh, likadant värde det när det var i Israel demonstrationen. De skriver ju ingenting mot att israelerna ju likar alltså de projsredarna har gjort liknande, liknande grejer för på ett år sedan när det var det här Libanonkriget och så man ingenting så, så att man ser ju väldigt tydligt hur massmedia tar ställning i vissa frågor ju Alltså, okay, vilken inget, vem? och vem de stödjer alltså, i, i just i de här sakerna ja visst, vem som äger massmedia och vem som styr massmedia det är ju att de 10 krafterna som vi höger och de reakonera svarta krafterna som har stämma och i, i rörelse, eller i Västerås och naturligtvis de andra partierna som påstår sig stödja arbetarrörelsen och olika krav och sånt men är egentligen en klump i, i samma block de har samma uppgift att försvara det kapitalistiska samhället och kapitalismen innebär ett fåtal, ett litet, litet utterst litet fåtal ska bli rika på den stora massans bekostnad och det är alltså en kamp mot de rika och fattiga, det är en kamp mellan arbetarklass och kapital och i den kampen ställer tidningarna sig naturligtvis på kapitalet, vi kommunister vi står på arbetarklassen och de fattiga sidan och det färtiga sida och det är därför vi behöver bli fler kommunister i Sverige och med det så har vi tackat och en fortsatt trevlig helg Framåt kamrater i luftbror på röda fana på röda fana Framåt kamrater i luftbror på röda fana som segen ger röda fanans ska mot segern gå Röda fanan den ska seger nå Röda fanan ska mot seger gå Lever socialismen, lever friheten